Цвіт яблуні. Я щільно причинив двері од свого кабінету. Я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного з присвистом віддиху, що, здається, сповняє собою весь дім. Там, у жінчині спальні, вмирає моя дитина. Я ходжу по своєму кабінету. Ходжу вже третю безсонну ніч, чуткий, як настроєна арфа, що гучить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи. Вгорі темний, похмурий, важкий, під ним залитий світлом із ясними блисками і сіткою тіней. Постлана на кушетці і неторкана постіль особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ, затоплений ніччю, а моя хата здається мені каютою корабля, що пливе десь у невідомому чорному морі разом зі мною, з моєю тугою і з моїм жахом. Мені дивно, що я усе помічаю, хоч горе забрало мене цілком, полонило. Я навіть проходячи повз стіл, поправив фотографію. О Тепер симетрично. А свист не вгаває. Я чую його й крізь зачинені двері. Я не піду до спальні. Чого? Я й так бачу все. Бачу свою дівчинку, її голі ручки на рядні, бачу, як ходять під рядном її груди, як вона розтулює спечені губи й ловить повітря. Оте мале, звичайно, таке дике. Тепер обіймає пухкими рученятами шию лікаря і само відкриває рота. Таке покірливе тепер котенятко. Все мені крає серце. Коли б швидше кінець. Я прислухаюсь. Найменший шелест або стук, і моє серце падає і завмирає. Мені здається, що зараз станеться щось незвичайне. Проникне крізь вікно якась істота з великими чорними крилами. Просунеться по хаті тінь, або хтось раптом скрикне і обірветься життя. Я прислухаюсь. Ні, дім не спить. В ньому живе щось велике, невідоме. Я чую, як вона дихає, зітхає. Як неспокійно калатає його серце і б'ється живчик, я знаю, то тривога. Вона держить в своїх обіймах навіть хатні повітря, і так хочеться вибитись під її гніту, вийти з дому і скинути її з себе.